Asteko elkarrizketa. Tiraba Asteko elkarrizketa atal honetan. Gaurkoan 3 e, aktore ditugu, Sara Gozar, Keixo, egunon. Egunon. Joseba Usabiak, eixo, unhon? Bai, unhon! Eta aiker galartzaak, eixo, unhon? Aupa, unhon! Bueno, zerta, etorri dira iru aktore hauek, eh, bantzerki obra berria berrilazitz eikea, Euskal Herri osoan dabiltza bueltaka, oi hartzuna ere iritsiko da, momentua. Mi bueno, kontaigu zuen, labur baldin badere... Eh, certas doa historia antzerkia kontatu pizka. Oixaragos son do explicacho. Osañoile la úpena. Bueno, va ba, iru lagunen historia kontatzen du. Unibertsitatean ezagutu ziren hiru lagunen historia, eh, oso lagunak ziren lagun minak eta beti elkarrekin ibiltzen ziren. E, bereietako bi-bikota intzien Angeleta eta Maria eta Nacho beste batetik eta bueno, urtea, urteak aurrera jundia eta goendela bi urte zerbait gertatu zan, beraien artean eta haserratu intzien Ara. alde batetik eta Mari, Angeleta Maria eta bestetik natxo. baina orain gaur egun beste zerbait gertatu da ezin duena esan zer dan beste zerbait gertatu da oso-osolarria dan zerbait eta orduan e, Bueno, María eh, a ver, no las engoten. Gezur bat asmatzen du beraiek berriz ere lagunak izateko. Gezur, bueno, gezurren historia bada. Adiskidetasunari buruz, maitasunari buruz, eriotsari buruz eta itza egiten duten entzerki burua da, baina bueno, hiru lagunen historia kontatzen du. Ne gustatzen zaiteko esatea. Nun baitira hurria? No son de setzero. <laughs> Esade. Eh, illarte bizi dala adiskidetas buruz itza egiten duen drama bat eta ariotza ari buruz hitz egiten duen, komedia bat. Mm -hmm. Ba, dirudi, eh, modan dagoela ez, eh, iruko ze hori? Eh, ze edo... <laughs> ba? E, bueno, duntzer, ba, ebona, beti funtzionatu izan duen zerbait, eta da, ba, ezta, azkaren, guk helena atejoka ingendunen iru eginean, eta egi esan, saltxapizkaba sortzeko, ba, bueno, Pues eh, talako gauzak, etalako dilemak, etalako gauzak que aurkesteko, va ba, bueno, pues ditugu, eta bueno, tartean ni zer dakit, kontua ba daude, a kontuak badaude, pues va ba, iruk, eh, on berko <risao> da. Ba, Oxe. Oxe. Esta, bai, zer da, baina bueno, momento sortatu hashurtatu guri kontuik. No istik xabiltzat e, lan honekin edo noiz hasi zineten prestatzen beintzat. Habe, ba, prestatzen, Hombre, ba, guri eh, eskuartea iritxizitza egon apirilea ingurun, iritxizitza egon, hiruok eh, ba, irakurri genuen eta hiruok genuen eta irakurri genuen horrek izan behar zula guk etorkizunen egin, beharre, egin beharreko antzerkia. Gero e, egia da ba, e, udara iritxizan horrez genuen ba, fundamentuzko gauza hundik egin eta ero e, abuztua iraia izan zen ikerrek e, e, euskeratu unea, ikerrek euskeratu eta egokituzun, Itorti gaurrea ba, Iraia Urria e, irakurketa lanak egin genitu, hiruok elkartzen hasi ginen e, edo saran etxean dola ensalada <laughs> ba, bat janez, e, eta heroa ja zaro ta bendua izan da, baina hiruok ba zuzendariarekin, ba Begoña Bilbaorekin, ensaioak ba, egiteko hartuiteun ba, egunak eta urtarrriak 13n indeu estrenatu Mm -hmm. Zemoskoa izan da agenda denarrera, eh, antzerkegi dago ke jaun ez dizut. Oso osona. Hasieratik, estrenotik, lehenengunetik ni baitz de gente arrekunitzen eh jendearen harre, horrekin jentek parra iten delako hasiera hasiera batetik ni genun espero, netzat lehengo estena aukarako estena ta zena batzuk ezia barregarriako. Ezakit, enun espero barregarrek izatea, baina jendea hasieratik sartzen da, erabat komedia roi hortan eta bukaeran drama puntu hori bat du ere, ba, ba, ezakit, jendeko sondo pasatzen bai, duan. Hombre, bat zere, e, olako olen batekin astezenen, e, du da asko sortze zehizkizu, zein xaiatzeko garaean, nire bakarrik eta nolatzen zen eta laguntzailea daude, ordun, Zoratezu, jolin, hau partea, bueno, bueno ikusiko dugu, e, kendu barba lima da kenduko dugu, la urtu dugu, e, ez, beti aldak eta txiki batzuk beti inberrizetan dira, lehenengo egunetik, ba, ba, bigarren gora, ez, e, e, ba, ba arrerak, eta gauzak, eta reakzioak, eta barrikusioen ondoren. baina, eske, ba, bengontan gertatuz egu, ba, gutxitan gertatzen dame zela, ba, bukatu, ta, esan bueno, da, Inberduna. Eta egia da ba, bueno, aldatzen e, bai joala, baina bueno, aldatzen baino esangoen duke, aberazten ez. Ba, egunetik egunetik e, egin ala, ba, konfiantza puntu bat hartzen dezu, e, txisteako beto markatzen dituzu, hori e, alde batetik eta bestetik, ba, e, dramarako pausa bat beharretzunen denbora gehio hartzen dezu, ez da zuzolako prasaik hartzen eta bueno, ba, lasai, eta duztet, ba, di joala, irabazten. Eta mendik gaur egin gula, mendik egin gehi irabazi, ba, ogei aldizi, ogei tamar, oberro gehi, ba, berroi garrena, ba, berez, luke behar lukez, ta? Iruoi, galdera bat, e, pasaden ondela bihazte miren amuriza izan zen hemen, eta, bueno, esan geni hona ber, beldurra zuen, e, bertxotan haitzen zen ninten, txurian gehatzeko, zueire beldurroi? Zuek beldurro itakazote txurian gehatzeko, antzer gehiago no mitatia, Hori no? ez da beldurra, hori panikoa da. Hori <laughs> gertatu ditia. Ez da horrene beldurre, hori bakizu. Naizta seguria egineonez, batzutan, eta, bueno, ondo di jua, eta ez da zertan... E, gertatzen no, urdurizaren no, testu ez dakizula batzutan alderantzizu o sea, Konfianzak ina izan, zo ondo egatzea Txurin txurin gertzea Guztuiz txurin gertzea egin da mai, Nei bein gaitzea. gertatu zait Bein bakarri <coughs> bai, gertatzen Ez zaitzua gertatu, negin beintzete ez Bai gertatzen gertatzen gertatzen zala Hama ninaiz, ninaiz, seguro Ez dakit zesan borroketen, baina ninaiz Baina seikioen etortzea Txurin txurin zorionez, normanen ez gertatzen Txurin txurin bai aurre kongresuetan teatrasek izan batetik bai oida, oida, oida, txurri, txurri, txurri da, bai ja. da nei gertatu ziteitena ispasterren hoi bai da churinchurin gehatzea bai eta zer da gertatu zese churinchuringa eta eta seinzan zure eta ordicego festaxien berriz ziera naiz orduan kisun parrandainun eta hotxi pegatu nintzen eta ordu urd horrekin urdu lineon eta Kara. espistatu nintzen era bat resaka puntju bat ere banon eta txuri, txuri, txurin gehiatu nintzen. Okay. Eta estenatokitik joan nintzen, gero bueltatu, gero, haizkene, okay. nik, nik esan marrenuken, beste batek esantzita jozoak esan Joseba, dit, suizidatu ingo ala. Orduan, ikerrek esintzen esan, nik eman berreko informazioa zan, eta telefonoz esantziten, suposatzen da, bestek. Orduan, eizkene, ja, ikerrek ikusten e, e, nintzen lakorratzen da, nintzen lakorratu behar, orduan, behak esantziten. Etxizun ba esango suizidatu ingo ala. <laughs> orduan, nik esan egon, b bai, <laughs> Bueno, eh, atzo urtzitanei pasazitzaigun programa hasi genun eta ni parrez lertzen hasi nintzela. Eta, bueno, eh, saioan hasiera beha bakarrekin zuen eta ni parrez lertzen egon. Zuei, holako momentu ikane, pasazei zue? Bai, egia esan askotan iguala, azkenekoan zerken honetan, e, hilarte hontan honetan, badidez, ez baneire partetik eta hainbeste pasatzen, baino bai, atejokakin eta bai aurrekokin, Eh, ...el en garaitan... ...ba, mm. neidintad... ...es, ba, parra que es ¿eh? De ...se está igual... Igual, osun dozi joan eman aldea, eta ez da gizati, baina eskapatu egiten zitaidan Eskapatu beharretzen, ba, momentu baten-so baten, sobaten, ez? Eta horrek, ba, amorrazia amatizu Azken honetan, nahi zidpasa e... Baina nahiko berri gauderio bai, ja. eta puskatea zentratuta eta bai. konzentratuta bai. gabiltza ja, Baina, atejokak, aurreneko eman aldean jagoatzen nahi, eskapaten zitaidan Nahi eman alde guztieta sartu zei parregura hilarte bizin, bai. <laughs> gustitan utzet. Bai bai, bai, bueno, sarabei ez ala kondo koncentratzea. Bai, ez ala koncentratze gainez. Errati eskapatzen. Urtzetan ere problema igual baita baile, ere bai, koncentrazio. Konzentrazio. Euskal Herri gai bueltaka, esaste anteskeekin, eh ezagite, eh oihartzunaldea noise etortzeko Asmua zuten, o bintzat noiz, a ber, oi hartzungo udaleako kultura saileko <gülüyor> batzuk entzuten, aibadiam, ez, ekarri, antzerki oi hartzuna, ez egite, nun ibil izatezu ez. Egite. Lene, lene izan du ginen, ez, atekokin ondala ez takia, bi urte, ego, oh, utxe, igual, urte, ez, izangoa, go da setan hori hartzen da errenteria eta lezoa ta tokiko da tokigineta hitzeko deseatzen gaude baina bueno egoera ere da ba, dana eta udaletxeak dabiltza ba bezala eta diru gutxi dago eta hombre eta kulturari ba agendu itxe eta eta bueno besteari osantzen bezala tokita kitala kultura, cultura a ver luego que caro te va a salir la ignorancia es ba bueno ba bueno, gaituzte ba contentu muski. Esateute, bueno, beti esan izan da, behintzat, antzerkiak e, krisian ehondudela eta guain ez dula, igual, hainbesten otatzen krisian gaudela. Ja, bai, antzerkiak krisian beti gondalako, beti izan dalako zaila saltzea, zaila obrak aurre ateratzea, eta... baino goen zailago. Baina baina zailago da. Bai, bai, bai, bai, Eta, bueno, eta gu gainezkaude horrena ezta eskizta guri isango bali gu gudaletxeatea Bueno, zan merke gokago, gu azkenen langile batzu gare bai ah, Ez gu produktora baten lanen nahi ga, eta produktoratia ja, harremanetan daudena gu gudaletxeekin Eta gu ja, gu azkeneko egunen horra hiru iru titiritero, ez? Ba, <laughs> ba xe, gure lana aitea, hor horreti beste lan asko daude mm -hmm. Bueno, antzerkileakin... E batzertuko dugu, pixka bat, eta, bueno, ba, zuek ere ez haste berri e, profesion eta bintzat. E, iruak, uste dut, e, ETV bateko telesail arrakastatxu kulebroi e, hortan ibilia zehaztela, e, euskal aktore bat, hau, iruantzako galdera, e? euskal aktore bat ez da euskal aktorea goen kalen ateatzen, ez da? Ez, <laughs> gutxi dira goen kalen ateatzen, nah, baina badare, badare eta aktoreek dira eta ona gaina Itzi Bergarmendi diz, ez da Beñategoen kalen yeah. bakarrenetako izangoa, baina eh? Bai, bai. Bainaztatea. Ez, ez, ez. Bainan bueno, ia da ia danagoen kaleti pasatu gea edo Goenkalen hasilea edo mm hor -hmm. inguru nibilea. Bai, eta gero bantserke egiteko, ez ba, eskaparate bate bezala da, ez bat telebista eh igual go bainkaleen azalduko ezbaginak sekula, ez? Igual ez kiak gaur hemengo egungo hilarte hilarte bizi aurkesten. Azkenfine eskaparate bada eta antzerki egiten bad dugun geienak, ba telebistan ba gara. Eta ez? Eta Goenkalen eh ateazuten ba liburu bat, ez zakio jaizen bat aktore eh mila aktore inguru ba pasaiaela 18 urte hoetan, pentsa Ez, ba, euskal Herriren, a ber, hartzen bat aktore dauden eta zuzen guruko aktore ezagunak hartzen baituzu, ba denak edo illa denak Aitziber Armendia eta beste bat izan ezik, Bagunkalitik, ba pasaia izan ere, Bagonkale izan baita aktore gehien erabiltun ba, bueno, baixe, ez bat, telesail bat. Batzu gaina bi aldiz. Claro, bi pertsoneei espertu negin. Kaia ja, ja repetitzen bezela hasi ja, eh? Dea, la segunda vuelta. Bueno. Para ba, ni esperanza este galdo, nereilla ja xiste iterrtzen, daia kalboztagatzen izenen momentu, ba, bueno, ba beste, e, e, ese personaje in ese qué. Nikor zalantza badakat. Ze xarakitentzun pertsonaia, eh, Mimi Parisiendao. Bueno, bai, pari, bai. Paris. Pari, ja, ustede Iruinan daula, eh. Ha, Neia zerean no izantziaten. Arraldetik ar kanpo. Bai eh chimista Joseba pertsonaia iranen edo iraken no? hori da die eh iran, iran, iran. eta thomas non dago bilbo bilbo maiallaekin Karo. Tomasek, e, funtzionario plaza bat ateazun, nik uste, funtzionario plaza bat ateatzain horreitzei gaizki, atera. Funtzionario plaza ateazun, e, Tomasek, e, postari bezala eta destinoa, ba, bilbora tokatu zitzaion, mm -hmm. eta orduan, ba, Andrea taume hartu eta bilbora aldin behar izan zuen. Oinik oi ez zet goatzen ondo. No, bai, bai, bai, bueno, gale bat ez zen, lo importantezke es que no tematen. Ez zetzen, ez? Eh? Bai, Batea jodabelo esken, baina ja ikusita da, si tematan tamén, lago aparezezea. Zerazta, baten eo beste... Bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, horrek ateak irekizten ditut berrize papera claro, batzeko, eh. gaz? Bueno, goen galez itz egindugu, eta raim beste kontu batzuk, eh, gaur gaur eh, Udaletxeko areto nagusian okretzmanago, aretsaldeko postetan Izarren argia finma e, botako dute, emakumentaldiak antolatutako jardunaldiaren barruan eta, bueno, ba, kasualidadia, egia da kasualidadiala, Sara hortako protagonista dagoa da Ez da egituela, bi irurte eindako pelikula da, gutxi gura bera ez? Iru urte da usteet Eta ba. egit nolako atzentzun rolakia oso... eta... Ba, rekordo oso daukat, oso esperientze politi izan zen Sin eni genu lehenengo paperi importantea izan eta gainera oso pertsona polita tokatu zite Danak ziren pertsona politak historia polita bezakite egokia da baina bueno historia mm, importantea delako eta eta pertsonai danak importantea direlako baina bueno, berezikin niri Juliaren pertsonaia asko gustatu hitzaiteen interpretatzea eta bueno recuerdo osona gainera piloatik hasienun E, gerrate zibilaren inguruan eta makume hori gertatu zitzaien inguruan eta eta hori. gora e, interpretatzeko zaila, gorra baina, baina oso errekordo poli bat. Mm -hmm. Tririk jenda animatuko nuke e esan... E Pelikula ikusten, atentzo ditu itemakume taldeak, eh, eta normalen normalan emakume taldeak antolatzen zutenen emakumeak bestei gestia joeten e, eta eta gizonezkoak besteak. Ba, ba, ba, ba, emakume kontu argizango ditu gaita echen geratzeko edo tabernara edo fula o beste joara txukartze iteu. Estala emakumezako egindako pelikula bat inundikane eta eta huxe. Eh, niki gonche windola ikusi berria daukat DVDean eta merezi un pelikula da Mm -hmm. bueno, nik e, sortia izan nuen Donostiako pasaden zinemaldian e, ikusteko eta bueno, orre, unkituta atera ginean den duke. So, historia jortia mm, da, mm. e, de, nola bukatzen dene, bueno, ez dugu sango baino. Eh. Bueno, nola iruantzako galdera bat, zein nola ikusten duten euskal zinemaren egoera, gaur egun. E, dakigu zubereraz lehenengo pelikula, estrenantuko dela. da, xoa pelikula... No, bai, película, xambo, oh, xambo, o, eta azora. Eh, e, gurean izango da aste artean Titikaregal protagonista, baina eztekit nola ikusten duzuen. Eh? Pues zakitola orokorran esateko egoeran, ez ez da oso egoera ona. Oni gontzertan pelikula bat inden eta segenezke jauko. Baina <gülüyor> <gülüyor> urten grabatuenduen urtebuka eran eta hori aurrengo zinemaldean estrenatuko da pentsatzet. Baina bueno, egoera ona ez da. Ezte ezte pelikula asko egiten eta bueno, bakizu kryshei mo bia honekin ama. Mhm. Uh -huh. Esa. Bueno, ani guiazan eh hasien munduotan ez auk bat esperientzik. Ez ez da pelikularekin, baino euskal pelikulak ikusi dut, iaia denak eta iaia den atxarrak. Eh, azarren argia, eta beste bat kenduta, azkenika Biana ikusi nun eta egia esan herrika erratuta atean nintzen, Aretotik esan ez, jode, baino, hau, euskal pelikula aldata. eta... Bro eh? Ez, ez, ez, egitan, egitan, eta... Eta egitan, eze, isi li queu meheran, eze Eta nik kontraingo dute, nik kontraingo dute Zineo nahi da laik jenemen, izarren argiago, oso pelikula hona Izarren argiago, bai eta bestu maiz Bia nahi bai. esperimentuada eta ni aldenago, nik uste timan horraio gindu su kalde kontua que bai Su kalde kontua que bai oso of... dau, eta, eta Ordo zein daugaiski Urte herria mundan ondo dau, a ver, Orde. su kalde kontua que eta, a ver Eta <risa> esan eh... ez dana txarra diela, zin da txarra da Eta haupa, txe beste, eta kutxia zu bidea, Isabel nebo oso pelikula ona indiela bai bai oso onaia ez daite debateari ni gune nor ez neri pertsonalki neri josebarek panatorpiana i pelikula ez daite gustatzen pertsonalki eske que, baiopiana i pelikula bat da eta ben ez da dutan txarra ah, diela ta danen viana igual gustatzen zaizu utzaizu gustatzen baina pelgura txarra ez da oso irudi eta oso ona da ta bueno ta no. no. pelikula no, kontatzeko no, go, zuen, beste modu bat orain da gutxu bota zen ez pelikula bat baina dokumental bat bat televistan Vale, eta azuk nahi esandare bai oi charra zala sí, Eta azukande konta que bai charra documental. zala bueno, bueno. Anfitrioi ezakizer eta brazo, Si dezete ikusi! Nik ez dezete ikusi! Si nik ez dezete ikusi! <risas> Boa, ezte me... Boa, ezte... Bueno. Ba beida, Enrique bueno, Urbizu guantxor dan goi erabazidonak indo deklarazio bat eta asando bian nahi ikusi dola eta eirudetzen zaiola una obra de arte Bai? ¿Eh? Bai, diritziak. bai, gauzi, die, itzin dina ba, es una monoglotismo es la inmensa minoría. Es eta bueno, ba, daude gauza batzuk, bai, eta izango da una obra de arte, de acuerdo. Eta eta ekodo, ba, musika ona ta, ekodo horchean se anegurran ocha, horche be momento un encajatuta esta que plano izango hasta que no Bez egertatu zen Tolosan, ba, oise, jendeak bono ateratzen dut zinilako, eta igandea txaldean, ba, jendeak juteala zinea bere bonokin, eta, eta to Tolosan jende asko juten da zinea. Seireun lan sartzen dira e, sala baten, eta pelikula bukatzeko gatzen dela ogei, berrogei. Ordun. bueno, ba, hoxe, asko jutean ez da pelikula txarra ego ona, baina jendeari gehiengo bat izpazai guztatzen bueno, dut, bueno, zera adar jotzen dugu, pelikula bat ikustea, etorri geha, ez? Ba, Bueno, evidentemente película da igual no, ha si visto inverzala ni que documental estilo adaugala película horrekin en bueno bueno eh cine el coche si chingo ese ex... Sine kontua gutziko ditugu. Era kontbora mungatu daukao. Es ez. E eh, eh, e, <risa> <hoy, hoy>, <risa> ez da deti, neredeti kezu, no etiki izango da. Eh, sine kontua gutzita payaso kontuak hartuko ditugu. Oi bai, oi jo, oi. Oi bai, oi bai. Ohituta go ote horta ez dakit. Eh, pues polota compañía martxan da on edo ze eh, basabiltzaten herri zerri Joseba ta Iker. Bai. Bai bueno, eh, bai. Baixo bagabiltsa ez, ba, gehien bat ba lan daite de udaberru ula daskena. Egia esan banegu negu parten ba, areto batzuk atatzea, baina eh bueno, je baina tira, españa pues puta compañía ba herriko ba, plazatan, herriko jaietan eta hoy bakigu aperia eta e, aperiatik aurre dizate jala. Egia esan gu, ez gara asko moitzen e, horreatik areto askore ez ditugu ateratzen ba baina urten ditugu, ba 40 berrogei edo berrogeita boste eman aldi e, e, igual bat bi mea maikan egita ba, mazazpin diteu baina dira, baina hor txibiltzea berrogei ingurun eta bueno, eta ez da, hain zifra txarrare bai, egitea guztatiko licei bai, baina bueno, berrogei hogeitatik asko izan dia oso txukunak, eta aritotan eta argi politxekin eta beste asko izan herri txikitan eta plazatan Eh, ez eta etauba gustoa jutegi adena ta. Eh, desberdiena da aurrentzako antzeztea ta edo heluentzako. Ba, medu diga, eh, era bate diferente danikenuko, jo, lenen pentsatzen on pete bai, ba, igual ba, onmentzako zailago bueno, da, errespetu eh, kontua beti esan deu, ba, de ba, ez? Ba, heldu batek tebe da aurretsan deu pelikula datiburuz bajea kaldiñtsula espa, bueno, antzerkia mentzat jendeak e, gustatzen pasaiore eusten dio, ez? arte. Eusten dira, gero, ba, bueno, txalo txiki bat ingo eta alde ningo, ez, por kompromiso. Ume bat, berriz, ba, alde nite, azpartza bali ma da, umeak ez dizu ordubete irango, umeak orduela ordenea, ja, saango du, hemengo aitzakia, oazen area, oazen komunea, oazen, ez, orduan, ez da zuk lana, lana prestatzeko garaian, e, zailago denit, da diferentea, xikaba parte hartzea, tare, bilatu, erda, zenbateko emanaldi mm -hmm. aldi bada ditxezun, ordubeteko bali ma da, ba, Umeari, ba, ba, umea provokatu behar dut, tarteka hori da bintzak gure estiloa, ez? Umea batzutan um, begukine ba, aserratzen dira, beste atzutan personaje baten alde jartzen dira, beste atzutan kontra. Orduan, da lan egiteko beste eradatu, urte eskodamak izkigu hortan, eta, bueno, ya ba, hoxe kodigo batzuk ikasi ditugu, eta, bueno, ja, ba, ba, eta, eta, bueno hortan, hortan saiatzea, diferentea da, beste egabe. Mm -hmm. Bueno, ez da git gai polemikoa hoteden, baina hau txak arotu A zituen Euskal Herriano bintzate komunikabideetan baias emanetako e, afera hori Naten nizekontatzen nizu Ah, ez da git, ez da git <laughs> <laughs> Ez kontua da, ez kontuada, bueno, hemen e, iker eta bere patatako oso ezagun egintzela <laughs> Euskal Herriano ez? Bai Eta batian, egumatetik bestea, dena, denagatik, erabaki zuten Ba, Baia semanitako formatu formatua ah, des, Desegitea eta berria e, Estreinatzea Eztekitik herze hori itzapen dituzu Baia semanitako Momentuaietaz Eta euskolegaz eta historiaketaz Ba, nik oso, ba, dauzkatu, solo rekorda honak Batez ere, en, nik enulako nere burua e, Itortu gertet e, Erderaz lanen ikusten Esan egin ikusten honen, ba, hoxe Goen kalen bezala ebiliko nitzela nere bizi guztin Eta goen kalen ezpada, ba, besti nun baitz baino Tardun ba, bueno, ba, erderaz, nire sorpresarako, ba, ba lanen eta, bueno, gauza bastante ondo juntzaiz kiten, ero hori txegendune seri e, txiki horratik seri handiago bat atera izan, eh bi uderaz lanen aitu gea, ba, ondo ze jotzen daizu, ba ilebete onangi inditut, ba txampon batzuk e aurretzeko aukera izan <risa> dut eta ba, bueno, ba, oso ondo. E, oso gusto a atunaiz. Oain berriz, ba bueno, gauza daude, mezlagoan, che, momento geldi gaude, gaur gauen emititzen da eh Berrizek Gabonak Eskeroz e, aurreneko programa, horren audientzien zai, eta bueno, jefe, que estaba hartu hecho usted este era beste dinamika bat eta eta len, ba ga, gauzak batzutan erdi pordio la sebiltza, ba, bueno, ba beste oportunidada betzatza. Ja, Guandia, ba, bueno, cosa que justo daude, ba, ez da hola beste Oportunidadeiz. Mm -hmm. ba, ba lima joa, ba etxea, es? Onxe, gaur komentatzen aditu ga. El diario de Patricia, ere bida nola estrenatu dan. Eta, zelta. Ta... La... El diario de Patricia. La Patricia, baina musk ez ari <risa> ditu. Boia de... mil. Boia mil. De... mil eh? Boia bueno, mil. Ba, bueno. Soko lako aposto izan zan, eta, bueno, ba, bere promozio ta Augusti, eta guzti. Eta, zelta, kakata, azken ba, jendeak ikustez tu lago. Ba, etxea, joa. Eta, eta ez da besteik. Mm -hmm. Eta ba, momentu hartan, azuki ba, galtu nahi zen eana, ba, ondo, e, gero, udaran sote izudenen, taldea, goitibera bai joa, eta oi, xe, erdia baino gehiago, euneko ba, laro gehiago, etxera joa, ba, bueno, ba, apena kriston hartzen zua, azpi urtez jende batekin lanen etxuzea, eta guztua, eta orduan, egunero egunero jende batekin lanen azkaren lankidaskore lagun bihurtzen dira, eta Na, ba, lagunengatik gatik. Uh -huh. Baina negozio negozioa nolako da. Beste batzukin. Ba, aste zean arte, eta besteak edo ikuste dituzu, eta esatezu, jode, eta ez hauek ere ze jatorrak, eta ze ondo, eta hauek nire ze ondo lanean eta ze, eta ba, pues jazta. Pues ez da bestik. Zer eh, nahi? Zer, galderak egin ba, luzean eh, antzute ditutu. Eh, Zalderak ba. egin den zu noko, eh? Ba, ba galderak egin luzean antzute <laughs> ditutela, <te> bera. Zer <laughs> duan egin la borrago izatea. Zer! Zer! Zer! Zer Nola no estaba la guerra. No la visiste ni sense nueve la. Ah, la ni me eso hasta tengo resumen nada. Va a ser manida, de escolar, va, balón denas hartuaitut zaguat, en asalan har pie eta ja de repente velocidad a veces arte va de la verdad que no se me olvide nada bueno que derancho de bueno Jaquin eh bueno veintsat España mañana ordenikan ikusten dela, es eh las 7 de bueno agian egun ematean sorpresa bat izaten zodet baina bueno veintsat Julion ustailaiatzen daren gaude derechos de imagen da diru pizkate sartzen da bueno ba aurrekinche bai ilebetea saltze komun izango bai bueno amaitze zitan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Urrongos Tiralén, Sextaón Carpe Diem Amigos hasta la muerte Herderas, digo de ah, ah, claro Y ya artebici Bueno, esta aquí Serba y que yo Gaito una idiosuén, el que está que ta... Honez egit guztua euntzaten, no txapa asko botan dut. Ikarrak txapa pixa sartu Oso guztua, nire honetzak eguan, ba, ola xe, tarten, da, okafea tartuko dut, eta gau segiko dut, berriz, beste bibin, unenio, etorritan, ni guztu eitzen ez. Josebat abik diskutituko dut, zine, euskal zine hona dano ez nona, eta gasta. Kalo. Hurtziko dut beste dut. Furgonetan bezala, menxe. Zono, nik Joseba antzate bai galdera bat bakat, ez da git kor Bai, uno hildsa ja, bueno, eta es, bueno, hoy de ta fisioa, presara ke gauzki benefizioa que tiene que herbera fisio, era fisio hoxe da. Eta <coughs> bai, eh iaia un hero hildsenait, ba korrika eta eta kompetitzen, bai, bueno, igandeontatik hasi azpeitin eta iamendik aurrea hasiko gea bai. <coughs> Inauteriak ta geo. Bai, <coughs> otra, <no? coughs> eta fisika gostatukoa, baina <coughs> inauteri oso agorrak izan dira, baina bueno, hoire atzean geratua. Ba, Sara, seba, iker, placeru bat iz izan da. Eskera ikasko. Beste eh, batian eh, oiartzuna, etorten zaztenean, komediatugu zailuztego edo, edozein obraizu dut dao... E, atea iguali, txiko ia zu baina. Ez, ez. Ez baina, edozein pelikula dela, <laughs> edozein gauza dela, <laughs> fin, fin. Ego, txiste batzu kontatzeare, torrenagazute. <laughs> Boa, no? eh, kontu batzu, kontu batzuk esan. Kontu, kontu, kontu kontari. Vai. Hortxe, hengo geha zuen eilbedia jarretzen. Ba, eskera asko placeru bat, eta... Zuei. Ba